Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékot Nem Én csak boldban járok Sajnos kocsmába már nem Nem Visszaszámolok Száz Kilencvenkilenc 98. Elég És mire gondol, ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten Ladies and gentlemen, the Jimi Hendrix Experience. Napló Schwábi Andrással benyúr itt a társaságába a november 27-e az tegnap volt 14 óra 1 perc Ön szerint létezik Sorostel Soros György beleállt a kormányzati kampányba és cáfol So we decided to change the call it Gypsy Sun and Rainbows For short Smith-Better Band of gypsies. We have Billy Cox playing bass from Nashville, Tennessee We have Larry Lee playing guitar over there. Yeller Lee. We got Juma playing congos over here. Juma. We have Heart, uh, Granny Goose. I mean, excuse me. I'm sorry, Mitch Mitchell on drums over here. And then we got Jerry Velez on congos too. <coughs> Beírások az ATV hollapjáról. Ment a fideszeseknek a köresemes, hogy mire lehet szavazni, és hogy tudjanak majd mire hivatkozni, aki élt és mozgat mindenkinek szavaznia kellett az igennel. Másképp biztos nem lett volna ekkora száma, szavazatok száma, és pláne az igenek száma. Más beindult a szavazás, igent mondtak a soros tervre, hétfőny 8 óra dvnyi István válasz.hu Azt gondolná az ember, hogy az ATV-n futó heti napló Svábi Andrással című a című riportusor szavazása mérsékelt fontos dolog. TV szavazás van ilyen máshol máskor is, az ATV nézettségen nem kiugró, ráadásul, mint minden tévé, csak bizonyos közönséget tud megszólítani, szóval nagy egész szempontjából alig ha érdekes, és az adott kérdésből az igenek, vagy a nemek győzedelmeskednek, mondja, a hírtévé egyik műsorvezetője. Csak hát vannak itt egyéb dimenziók is, például mondjuk, hogy ki a televízió tulajdonosa. Na de. Az egész úgy indult, hogy az e -heti, heti napló közönség szavazati kérdése ez lett, önszerint létezik a saroster terv. Jó kérdés. Rövid egyszerű, mégis benne van minden, amit az elmúlt jó pár külkemény közös hónapunkról tudni érdemes, pró és kontra egyaránt. A szavazás november 23-án indult a Facebookon, két nappal később pedig úgy állt, hogy a súlyos többség szerint nem létezett a soros terv. Ez egy november 25-én délután született hozzászólásból tudjuk, miszerint a szavazási jellegi állása 92% nem és 8% igen. Nem kimondottak, hisznek az emberek a kormány propagandájának, miért is hindének, annyit hazudtak már. Erősen optimista helyzetértékelés, itt ismét is van a szövege, szerintem annyi történt csupán, hogy még távoli volt a műsor kezdése, és kövesen szavaztak, és ők is leginkább ellenzéki tévénézők lehettek. De aztán felperöktek az események. Vasárnap kora délután egy ismeretlen keresett meg a híd gyülekezetének világából, és küldte át az üzenetet, amit kapott. A lényege az volt, hogy nagyon fontos a ma esti szavazás, szavazatok igennel. Annyit tért hozzá, hogy figyeljem a voksolást, érdekes lesz a végeredmény, tapasztalatból mondja. Ránéztem az állásra, 61% volt azok aránya, szerint nem létezik a soros míg az igenre 39% voksolt. Pár perc múlva viszont már is átalakult a helyzet, így 40% igen, 60% nem, úgyhogy elkezdtem figyelgetni, és tényleg a műsor előtt egy órával még mindig azok voltak többen, akik szerint nem létezik a terv, dekor már elég szoros volt az eredmény a végén, viszont jött a szenzációs hajra, a végeredmény pedig 53% szerint van soros terv, 47% pedig nem. Szóval megnyugodhat mindenki, a hídgyülekezetének tévéjében a néző többsége szerint létezik a soros terv, Csúnya is nézett volna ki két nappal semmilyen zsolt megtisztelő látogatását követően más eredmény. Visszatérve... A kommentelőkre. Kedves András, úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül, akinek kétségei vannak ebből a szavazásról. A vasárnapi elmondásatok alapján 9 ezer körül volt a szavazatok száma, és 10%- alatt volt a nincs szavazatok arány, az adás alatt egy órán belül érkezett több mint 50 ezer szavazat, és az arány sikerült megfordítani. Ez irreális. Remélem hogy hozzáértők már dolgoznak a kérdés megoldásán, és erre a következő adásban választ kapunk. Így gondolom, hogy ezzel az aránnyal is próbálják az ATV-nézőinek agyát is átformálni, akik ezt Köze az ATV tulajdonosának. Ugye már volt olyan kérdés, hogy az ember Sárosdi Lillának hisz-e, vagy Martól Lászlónak, aztán azt hiszem ez volt a kérdés, aztán Róna Jegon az esti műsorában valószínűleg az ATV nevében határodott el a délutáni műsor. Aminek most nem jut a, a neve, kicsit fáradt vagyok a tegnapi nagyon jött ember után kérdésétől. is Isabella, Így aztán most nem azt kérdezem önöktől, hogy kinek hisznek, hanem azt kérdezem, hogy mi van. Elnézést, az, hogy van-e soros terv, az körülbelül olyan, mint hogy a Föld lapos vagy gömbölyű. Mert nagyjából én ma 2017. November 28-án, kedden, 10 perccel 7 óra után ezt érzem. Itt fent az árboz kosárban. 099 0999 és 03677161. 50 ezer szavazat egy óra alatt. Feltével, de nem megengedve, hogyha ezek az információk igazolnak. Tegnapi nagyon messzire jött ember után, különös tekintettel Filipov Gábor tevékenységére, és ez aztán a késői Bakás Tibor Settengedés hozzájárult, aki előtte, még a műsor vagy a beszélgetés legelején előtte a rossz puskaporát, és aztán maradt a jó puskapor, egyáltalán ilyen van. Szóval nagyon hatott rám a tegnapi este, és Hát akik nem voltak ott, azoknak nehéz elmeselni, de én valami olyasmit érzek most, hogy én hátrébb lépnék. Biztos ismerik azt, amikor az ember egy képtárban nagyon közel áll egy képhez, ez lehet ez a televízió is, és, és nem látja rendesen a képet, mert mondjuk a kép egy részletére kíváncsi, de ahhoz, hogy befogadható legyen a kép, ahhoz hátrább kell lépni, és aztán ez persze nem valósul, meg, mert, mert így nincs a tényleges valóságban, ez az ember egyszer csak kilép a múzeumból, és már nem is a képet nézi, hanem a múzeumot, aztán a várost, aztán... Terep az akváriumban Somló Tamás halálára Pontosabban mondva, a, Tamás, a Somló Tamásra emlékeztek. Én itt, ha minden igaz, akkor Jimi Hendrix születésnapjára emlékezem. Önöktől pedig azt kérdezem, 7 óra 12 perckor, ma a 2017 november 28-án kedden. 3 perccel 418 előtt, amikor derült az ég és kint elég hideg van, 0 fok körül a hőmérséklet, hogy mi jár a fejükben, független attól, hogy az bármilyen vonatkozásban is az én fejemben nyomelemként ott van-e vagy sem. 061, 489, 0999 és 063677161. Egy... Egy... Ádám, lehetséges, hogy megint valaki hozzá a mikrofonhoz, és az megszólalásra automatikusan elhalkul, én azt kértem, hogy ez a mikrofon ne így működjön. Létezik, hogy valaki megint hozzá hm? Hát olyan volt már korábban, hogy ilyen voice over alapot, hogy megszólalásra automatikusan reagál egy Látta bárki is a heti naplót? látta -e bárki is a nem tudom mi csodát? Akar bárki akármiről beszélgetni, vagy kivárjuk a fél nyolcat, amikor felhívom Elsimo Lászlót? a fél tízfele, e, mikor kérte, hogy telefonáljanak be, nekem lett is volna vélemény a féről, vagy rösször próbáltam, és végig -vég csörgött, és nem vette fel. Nyilván nem látta, hogy hívom, mert, mert felvettem. Az teljesen lehetetlenség, amikor ön telefonált, akkor már valószínűleg vége volt a misura, hiszen amikor... Nem, nem, nem, mert még beszél, meg vártam a attól, <gül> nem mondok valószínűságot, meg vért tenném meg. Nem tudom, hogy, hogy mi lehetett azokat. Mindegy, csak ezt akartam jelezni. Köszönöm. Ember legyen a talpának és a telefont érti. Tegnap akart valamit mondani, de én nem reagáltam rá. Most felhívod, de nem mondtál, hogy mit akar tegnap mondani. Ilyen és ehhez hasonló dolgok voltak azok, amikről egyebek közt beszélgettünk, lényegtelen és lényeges dolgokról. De hogy ennek a mostani telefonnak mi értelme volt, abban valaki segíthetne egy ember nem, aki betelefonált? Az előző telefonáló valami műszaki problémára gyanakodott is ezt próbálta jelezni. Gondolom azt, amit akkor mondani akart azóta elavult, hogy hát már meg. ezt nem, nem alvult el, hiszen az a kérdőben, amit tényleg elkezdtem mondani, annak a lényeges pontjai Itt én nap tegnap, amikor itt voltam, azért vé ért véget a műsor, mert senki nem telefonált. Az így ért a a értem pedig, hogy... hogy lehet, hogy az ő telefonjával volt baj. Kár... Is, de azt nem tudom, hogy mit mondod? Amiért telefonált, azt nem mondta. Csak azt jelezte, hogy nem sikerült. Igen. Igen. Minden, amit az annakról tudni kell, vagy érdemes. György György jobbik színekben vagy jobbik támogatással, levesek között valakit érdekel? csak kutyafuttában, futtában ugye ott tartottunk hogy van ez a kérdőív a Ferencváros szurkulóinak amely ugye így kezdett ön hallott már bármilyen forrásból arról mi történt november 4-én az FTC DVTC labdarúgó bajnoki mérkőzés szünetében a B1 szektor fel, feljárójánál. első kérdés második kérdés ön honnan értesült először a történtekről harmadik kérdés ön elitéri a történteket. ugye tegnap ezen úgy mentem túl hogy maga a kérdőíven egyáltalán nem szerepel hogy bárki is egyébként megírná közben hogy mi az a Történés, amit egyébként el kell ítélni. Ön elítéli a szurkolója erőszek bármilyen formáját a stadionban. Jogosnak tartja ötödik kérdés az Emelez azon büntetését, hogy három mérkőzésre lezáratja a szurkolók elő a B1, B2 B3 és CS szektorokat Hat. Mit gondol arról, hogy 50 ember előszakos cselekedete miatt az emlész több ezer FTC szurkoló büntet megzár ki a stadionból? Hét. Jogosnak tartja, hogy az emelz 10 millió forintra bünteti a szektor bezárásnak mellett az FTC-t. 8. Mit gondol arról, hogy az emelz meghozott 3 millió forintos büntetését annak ellenére, hogy az Elena Klub nem is fellebezett 10 millió forintra emeltek 9 támogatná ön az NTC-t abban, hogy az MLS döntésével szemben keményen fellépjen, erre még visszatérek, mert hosszas e-mailezés folyt ügyben, de most nem Ismertetném. 10. Igazságosnak tartja az MLS eljárását az FTC ellen? 11. Mit gondol, meddig küzdhet az FTC általa jogtalannak vélt MLS döntések ellen? Még egyszer. Mit gondol, meddig küzdhet az FTC az általa jogtalannak vélt MLS döntések ellen? Itt tehát már nem a szurkolói huliganizmus ellen kell küzdeni, hanem az MLS ellen. 12. Ön szerint a szurkolói csoportok kiállhatnak a klub mellett az MLS döntés elleni tiltakozásul, ahol már a Ferencváros vezetése azon szurkolói csoportokat hívja ki fel és meg maga mellé, amely szurkolói csoportok összeütközése miatt zárták be a stadionnak bizonyos szektorait. Tenna valaki ezt a nemzeti konzultációhoz hasonlította, ugye a maga az e-mail szerzője. Tenna hosszan volt szó a nagyon messzi jött emberen. Engedjék meg, hogy a fradi közleményét ismertessem ennek kapcsán 2017 november 26-a vasárnap a jegyvásárok észreveriteleit figyelembe véve a Lagarde Sports Hungary Kft. az alábbi közlemény kiegészítését teszi. A korábban között információktól eltérően... A mérkőzésre váltott jegyeket blokké nélkül is visszaváltjuk, amelyben a jegy tulajdonosa jegyet sértetlen állapotban leadja a jegypénztárban, és fényképes igazolványal tudja igazolni személyazonosságát. A B-típusú kártyával, a B1, vagy B2, vagy B3, vagy C1 szektorokban bérleten rendelkező szurkolók kárpótlásáról a későbbiekben fog átfogó tájékoztatást közzétenni, megértésüket köszönjük. Megértését köszönik mindazoknak, akik egyébként vagy akik közül ötvenen, százan, ki tudja hányan, összevertek két embert. Azoknak kérik a megértését. Tegnap küldtem SMS-t Gábornak, szerintem ma is fogok. 061 4890 és 06 Valaki nézte a heti naplót, és ott tapasztalt bármi érdekeset. Valaki nézte az akármit és tapasztalte ott érdekeset. 0614890999 és 063677 egy. próbálok aztán valahogy összeszedettebbé válni, de némileg bevaló műszintén szét vagyok esve. Jöreggel, Szias úr! Én egy érdekességre hívom fel a figyelmet ezzel a mozgósítással kapcsolatban. Melyik mozgósítással kapcsolatban? Hát például ezzel, a, amikor a, a szavazásnál a vasárnapi műsorban hirtelen megugrott az egyik a szavazati arány száma. Igen. Mét pedig arra hívom fel a figyelmet, hogy december 13-án, 20 napján a fehér sál akciója indul. Nem tudom, erről értesültek-e sokan. Én nagyon kíváncsi vagyok, hányan vesznek föl akkor fehér sálat. Ez is egy mozgósítás. Az mi az a fehér sál? Ez egy akció, amelyben a résztvevők ezen a napon, december 13-án fehér sálat vesznek magukra, és úgy közlekednek a városban. De ezzel mit fejeznek ki? Ezzel az reg jelenleg regnáló rendszer elleni ellenállásukat szeretnék kifejezni. És ennek mi értelme van? Hát, én arra vagyok kíváncsi, hogy erre a felhívásra, mármint ami az interneten jelent meg, hányan fognak fehér sállal megjelenni a városban. Én értem, de ennek mi értelme van? Ez is egy mozgósítás, én erre gondoltam, uh -huh. összehasonlítva a vasárnapi telefonmozgósítással. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt Horváth Péter, hát én két témába szeretnék megszólni, az egyik, hogy az első látható megkérdezni, de hogy... Mi a vélemény erről a Miska mert hogy még államtitkár korábban kezdték el szerintem, ezt építeni, és az valami borzalmas, ki, hogy Észak-Koreában vagy Albániában lenne fölállítva a 12,5 méteres ízléstelen szörnyű szobor. Ő mondta is nekem, hogy a makettja nála van, és, és, és ő is ki van rajta, de hogy miért nem tenni ellene, ez az egyik. A másik pedig erre a heti napon néztem a műsort. És Schwabi nagyon lelkesedett, nem is értem, mitől lelkesedett ennyire. Ez úgy, hogy pártfegyelem. Figyelj, beindult a hídelmi képezet, és be, be, be, a szavazat jelent, ja, így Ezt Értem, de mások arra hivatkoznak, hogy a hídgyülekezetben volt körlevél, nem ugyanaz? Lehet, hát a hídgyülekezet ugyanígy az, az, az, a migráció ellen van, hát az egyértelmű, az első az Lehetséges, de azért nem mindegy, hogy mi a forrás. Fogalmam sincs, hogy egy ilyen szituációban egy televíziónak dolga-e vagy... Hát, hogy dolga-e, az talán igen, de van-e módja kideríteni, hogy ez az ötvenezeret honnan jött, de ha valaki hitelt érdemlő bizonyítékkal rendelkezik, hogy tényleg a hídgyülekezet mozgósított, akkor arra kérem önöket, hogy találjanak meg engem Fiala alajanos kukac gmail.com Leginkább azért, mert ennek valami írásos formája kéne, hogy legyen. Ha szóbeli, akkor viszont az valaki névvel telefonszámmal vállalja. Egyébként ezt az 50 ezer szavazatot, ezt a csoda kategóriájába fogom sorolni. Egy úr alatt 50 ezer telefon, ha ennyi, ennyit a heti napló elnézést a tévedés kockázatáért a Fidesznek nem érhet. kilenc és kilenc kilenc kilenc és nulla You don't hat hét me, I don't care about that. Got a new Ennyire nem érdekes, hogy mi történt a heti naplóban, ennyire nem van pénzük. CDEF 0614890999 és 9999 Remember then, I'll szül. you. Let a nem láttam a heti naplót. Egy telefon még befér. See your Fáradtam, tegnap volt egy tóksó, hát nem is tóksó, egy beszélgetés, meg, meg túl sok információval tömtem tele az agyam, és most ilyen közéleti mérgezésem van. Mit van? Nem értettem. Közéleti mérgezésem. <gül> az néha nekem is. De nekem most nagyon. Mi történt éppen? Semmi. A, a Free Tibet mozgalom vertek ki a biztosítékot, esetlegesen a soros könyv, minden, minden uh, nem tudod. Tehát akkor... A georg vagy az Ufokutatás helyzete, mert engem ilyen dolgok az akadtak az újságírók tegnap a parlamentben, úgyhogy az ufókutatás aktuális kérdéséről nem is tudta nyilatkozni, hogy őszintén legyek nem tudom az egész. Tehát kicsit úgy vagyok, tudod, mint ahogy azt a hompola szokta nekem mondani, hogy valahogy úgy van, hogyha az ember hányabban mindig van répapik közben az ember nem is, e nem is e evett az elmúlt időben répát, nekem közéleti mérgezése, van, nem tudom részletezni. Tehát egész egyszerűen... a rádi hallgatóidnak, mert ugye hallom, első mérgezésük van. Hát, akik betelefonálnak, azok, azok, azok, azok alapvetően nem szeretnek téged ilyen... Elbonyolult az élet, nem baj az... Tényleg, a, a, a, a, a, a langyosokat még a Jóisten is kiköpi, erre ezt tudom mondani. Mondd meg, mi értelme van annak, hogy az embert mindenki szereti. Ez, az azon gondolkoztam, amikor olvastam Vaselyi Györgyel az interjút, az index miután megválasztották a miliszti Akadémia elnökének, hogy, hogy azt még egy... egy a, a, az emberek népszerű, vagy az embereknek a szimpátiáját kiváltani politikus sem tudja megtenni, hogy mindenkinek teszek gesztust. Ha már itt tartunk arra, az az interjú, meg ugye akkor viszonylag sok interjút adott, abból számomra egyetlen egy dolog derült ki, én ha interjút készítettem volna, de nem készítettem bele, akkor azt kérdeztem volna, hogyha ő tulajdonképpen ilyen mértékben meglepődött azon, hogy ő lett az MMA elnöke, akkor most ő örül, vagy sem? Hát biztos, hogy elvállaltad. Hát, én nem ezt kérdeztem. Kicsit olyan volt, mintha arra járt volna, és azt mondták volna neki, hogy te figyelj Gyuri, itt a másik Gyuri az elmegy, figyelj, nem akarnál elnök lenni, és akkor egy kicsit gondolkodott, felhívott valami híres embert, akinek nem mondta meg a nevét, akitől tanácsot kért, az azt mondta, hogy te figyelj Gyuri, meg, miért ne vállalnád el, és akkor gondolkodott rajta, és elvállalta. Na most amikor valaki olyan komolytalanul válaszol egy olyan komoly pozícióba, mint az MMA elnöke, ott én az egésszel nem tudok, mit én, uh... És ha most te azt mondod, hogy te régóta ismered Vashegyi Györgyöt, és ő egy nagyon komoly ember, az nem cáfolja azt, amit én az előbb mondtam. Egyrészt nem ismerem itt régóta, és nem ismerem közelőt, de... A... Egy... de valóban egy, egy komoly fickó, és, és jó művér, de egyébként Ebben a dologban minden bizony igazad van. Mert én egy pillanatígy nem vitatom a teállításoknak ezt... az igazságát. Én... Én... Én... Én... Jó, de figyelj, más... ha már volna, más... akkor én lettem volna... Jó, tudom, én nem lettem volna elnök, mert nem vagyok tag, de... De meg... más közéleti szerepekben is az ember tapasztalja. Tehát én tegnap reggel váram voltam az Agárkavarának a sajtótájékoztatóján. Hétvégén megváltoztaták az Agárkavar újmegyén elnökét. 31 éves egyébként nagyon normális uh, fiatalembert, akinek ezen a területen semmilyen tapasztalata nem volt. Az utolsó pillanatban kérték fel, és én megkérdeztem tőle, hogy miért vállaltad el. Uh, és és uh, annyira meglepődött a kérdésen, hát valószínűleg önmagának magának tette még ezt a kérdést föl, uh, talán nem volt ideje rá néhány napban. Az ember, emberek egy része nem is gondolkod, Gondolja el, vagy gondolja végig, hogy, hogy egy pozíciót nyilvánított. Tegnap egy nagyon érdekes estén volt, hogy ezt megosztottam velem meg rá a ráladatokkal. Rétai miniszter úrnak a volt kabineszőnek, asszony és Vittágata minden évben karácsony közelettével szervezett találkozót a lakására, ahol azokat hívja meg, akik akkor a Rétai miniszter úr, körül dolgoztak, illetve valamilyen vezető pozíció voltak, és egyébként emberileg egymással szimpatizáltak. Fordítjuk Itt... le magyarra, én úgy emlékszem, hogy ő egészségügyi miniszter volt, lehet, hogy nem így hívták. Nem, nem... az volt, ami a balog miniszter volt. Csak érő... akkor, érő... nem emberi forrásoknak hívták, hanem igen, érő... Tehát nemzeti források minisztériumának, ugyanazok az átutkások tartoztak oda, kivéve az egyházügyeknek, hogy azt balokon. De maga a az orvos, jól emlékszem? É, igen, egy orvos professzor, kiváló professzor, nagyon rendes, nagyon jó ember, és az az igazság, hogy azok közül, akik ott voltak, tegnap este csak ketten vagyunk pozícióban. mert szemzít meg, helyettes államtitkárként meg én, mindenki más vissza, mint a cilvéd, vagy nyugdíjas, mint a Jávor András volt közig államtitkár, és a többi. De nagyon jó kis este volt, viszont az este végén ott, hát egy hosszabb vitát folytattunk arról, hogy Például, ki mondana egy miniszteri fölkérésre, de néhányan voltunk már csak, mert Réthelyi akkor már rég elment. Ki mondana egy miniszteri fölkérésre, és, és, és, és miért? Tehát, hogy miért? Miért vállalnál az ember miniszterséget? Már miért el miért bizonyos vezető pozíciókat? És én azt mondtam akkor is, mert nem mindenkivel értettem egyet, de mondtam valakit megbántottam azzal, hogy jó, hogy de vannak alkalmassági kritériumok is, tehát megint elefánt voltam a portalámbódba. De azt mondtam, hogy amíg az ember maga számára nem fogalmazza meg azt, hogy egyébként a közösségnek miért érdeke az, hogy te belőled vezető legyen, addig nincs is értelme igen mondani. ezt csak azt akarom mondani, hogy azt látom, hogy nagyon sok ember hiúságból, ambícióból, mondd, igen, közéleti típusú fölkérésekre, és egyébként nem biztos, hogy azt az ügyet, amit ő szolgálni akar, azt abban a pozícióban tudja legjobban, a, a legjobban szolgálni. Beleértve, hogy maguk az ügyek, azok léteznek, de aztán olyan borítást kapnak, hogy lassan nem látszanak a borító alatt maga az ügy. Ó, hát, ez a kampányban még inkább így lesz, hát, azért ezt ne tagadjuk el. Mert hát a kampányüzemmód az erről szól. Jó, ez, a, ez a mostani kampányüzemmód, csak próbálok egyszerűen fogalmazni, a mostani állapotomban szerintem az a legjobb megoldás. Szerintem a kampányüzemmód az a zavarkeltés. Kinek a részéről? Akkor én, én nem tudom, én csak azt érzem, hogy bennem mindaz, ami zajlik, zavart kelt. Ugye az a mérgezés, azt fordítom le zavarnak, mert, mert olyan jellegű információk érnek, olyan intenzitással, amikkel nem tudok mit csinálni? Egy biztos, hogy az előttünk álló időszak egyáltalán nem fog szólni a kormányzás minőségének az értékeléséről. Nem fog szólni valóságos társadalmi problémákról. Én nem mondom, hogy ez így baj, azt sem mondom, hogy nekünk érdekünk lenne, tehát a politika logikájának a természete miatt merem ezt így, így megfogalmazni. De melyik politikának, a szakpolitikának, alapvetően az a nagy probléma, hogy az ellenzék sem akar ebbe az irányba elmenni. Tehát, tehát azokon az, a területeken, ahol leginkább képes lenne fogást találni, ott, csak, ott sem talál fogást. Tehát azt kell mondjam, hogy, hogy hát az óruknál fogva vezetjük őket. Tehát, és, és egyébként az ő belső polémiáik, és méretetlen megosztottságú, tehát én is nagyon jötszor azon, amikor Orbán Viktor te azt mondta azon, a kérdésre válaszol a Gábornak, hogy sok sikert kívánunk nek a egymással a küzdelmeket. Annyira komikus, amikor sok, föláll sok sok rád, sikert ami, önöknek a demetető. az ellenzék köreim belül zajló küzdelmekhez. Tehát, hogy hogy annyira komikus, amikor föláll a, a mesterházi is, és egyébként még olyan dolgokat is mond, amin érdemes lenne a kormány oldalnak elgondolkodnia, és amelyek valós problémákra mutatnának rá, mindezt nagyon vágja azzal a mondattal, amikor nagy maga biztosan kijelenti, hogy úgy, úgy semmi fogunk jövőre nyerni, és majd akkor ő ezt, meg ezt teszik rembe. Tehát hogy, hát ezt az Attila sem gondolja komolyan, nyilván nem iszi el, tehát ennyire, tehát nem érte, hogy röhög mindenki a parlamentben de meg a parlamenten kívül is, amikor az NSP, amelyik most már uh, alulról súrolja az LNP-t is, uh, azzal fenyegeti meg a Fideszt, hogy egyébként uh, úgy is ő fognak győzni. Meg amikor Szilágyi, nem tudom, hívják ezt a jobbikos győkot, ezt a György Fadi vezérszúkoló totál agresszíven belővel ott a mikrofonba, és már azt nem mondja, hogy, hogy lámpavason fogtok lógni, ti fideszes gazemberek. Tehát egy, egy, mert hogy úgyis agyoncsapunk be nem teket jövő tavasszal. Tehát én egy pillanatig nem akarok magabiztosnak látszani. Én igenis azt mondom, hogy a kormánypártnak kőkeményen meg kell küzdeni a, a választási győzelemért, de mondjuk némi visszafogottság némi nem ártana az ellenzék részéről sem, és nem kéne, nem kéne önmagukat, önmagukat ennyire nevetségesíteni, és hát nyilvánvalóan ezzel a mentalitással pont abban az irányba viszik a, a politikai kampányt, hogy mi csak véletlenül egyetlen ha, Valamit, amit talán okos, talán nem. Én azt gondolom, hogy jelenleg a Fideszt a győzelmi tehetetlensége viszi, az ellenzéket pedig az ellenzéki tehetetlensége viszi. E tekintetben óriási különbség a pozíciót tekintve, de a tehetetlenség az nagyon fura. Tehát a győzelmi tehetetlenségben azt érzem, hogy a Fidesz azon kívül, hogy maradni akar, azon kívül azért ugyanilyen mértékben már nem tudnám megfogalmazni, hogy mit akar. Nézd, ugye ez egy nagyon bonyolult dolog, mert mindig, amikor csoportidentitásról beszélünk, akkor ez egészen más, ugyan néz ki kívülről, mint ahogyan belülről. Tehát miközben persze én is tudok arról beszélni, hogy mi, meg hogy a Fidesz mit gondol, meg mit tesz, a közben belülről, ezt én, hogyha őszinte vagyok, saját magam, az már pedig vannak kell lennem, akkor ez belülről egészen más, én érem meg. Tehát Erről belőle, beszélgettük én... hétről, igen, hétről Igen, én belülről úgy érem meg, hogy én a saját mondjuk, hogy elképzeléseimből, értéklendemből kultúrához való viszonyomból, mit tudok megjeleníteni a párton belül, vagy a, a kormányzaton belül, mi az, amit szeretném, hogyha a mi politikánnak a fókuszába kerülne, tehát Fellülről nézve ez sokkal inkább néz ki egy identitás küzdelemnek, és amikor uh, tegnap uh, Tibet kapcsán ott az újságírók föteték azt a kérdést uh, sokunknak, hogy akkor van-e még érték alapú politizálás, vagy nincsen, és uh, Pócsános képviselőtársam azt mondta, hogy, hogy ő, ő meg, megvan arról győződve, hogy a Fidesznek a politizálása most is érték alapú, uh, akkor, akkor azt, azt kell mondjam magamban, hogy én is szeretnék meggyőződni abban, hogy a politikánk érték alapú, és egyébként amit én gondolok az érték alapú is. Talán sokan ezért... Én pontosan szeretek. ezért beszélgetek veled, mert lehet veled legalább ilyen Első, második lépéseket meg lehet tenni, de nagyon sok. Tehát például a sajtónak a tehetetlensége, én nem fogom elfelejteni. Amikor ugye volt a köcsei találkozó, tényleg csak dióhéjban, és akkor ugye valamit oda mondott a Filip az indexnek, akkor én arról készítettem beszélgetést, és aztán ebbe a sorba bekerült Horváth Gábor a névszava megbízott főszerkesztő, aki talán már azóta főszerkesztő, elnézést elfelejtette, vagy nem tudom, és arról beszélt, hogy hogy ne lenne bennük valamiféle, most a saját szavaimmal mondom, széjezettség, nyomottság, letiportság abból adódóan, hogy szóba se állnak velük, és habár ott volt ebben ugyanaz a kognitív diszonancia, ami ma már egy teljesen hétköznapi szója, mint az izé, arról beszélt, hogy valójában ez az állapot olyan eseményeket is szül, amelyek egyébként abban a szituációban teljesen illogikusnak tűnnek. Igen, igen. M még egy dolgot, egy nem vitatkozom val veled, Szóval tudod, tegnap elolvastam az életési idalomban Cikka Tihamérnak a nem mindet című írását az agórán. Nem tudom, olvastam e Nem el, olvastam, tudom, figyelj. Múltleti megjelent írás, itt van most éppen előttem, kinyitottam arról szól, hogy, hogy a határon tudni magyaroknak kell-e jogot adni, vagy nem. Az érvelésre az teljesen koherens, szerintem nagyjából ember is van. Még azt is mondhatnám, hogy talán sok pontban, tíz pontban foglalt össze a a, a véleményét, én, én és a konklúziójával is teljesen egyetértek, hogy az országisi választás nem a különi magyarokon múlik. Uh, tehát, tulajdonképpen nem is idézném ezt a gondolatmenetet, mert én egyetértek vele nagyon sok mindenben. De a induló pontja, amikor arról ír, mindjárt, mindjárt megkeressen, hogy, mert tulajdonképpen ő DK-sként, baloldaliként vitatkozik Gyurcsányal és a DK-val, de hát közben ugye mindenképpen muszáj neki egyfajta hűségesküt is tennie, és, és ugye ezt, mindjárt megkeresem ezt a mondatot. Megválom. Azt, azt mondja, hogy, hogy bevalom, nehéz nekem ellenzi, egy ellenzéki pár kampánya ellenírni. Tehát a DK-nak ugye a, a határatúli magyarok szavazati jogá elleni kampánya ellenírni. És akkor idézem, a DK az a párt, amelyel szinte mindenben egyetértek, az európai a progresszív világmezetén a szociális érzékenységéig. A Fidesz pedig az a párt, melynek esetében szinte semmivel sem értek egyet. De így vagyunk még sokan határon túl. Talán nem elegen, és nem elég láthatóan. Kisebbsége vagyunk a kisebbségnek, nem vitás. Na most nekem tulajdonképpen ez az a bajom, ami egyébként sok-sok olyan rádió hallgatódal is, akik én eleve már zsigeri gyűlölettel utasítják el önmagában azt a tényt, hogy te velem beszélgetsz, és ezért téged lefidesz bére hogy hogy Az a problémám, hogy egyszerűen ilyen, ilyen kategorikus gondolkodással sehol nem jutunk, vagy ilyen kizáró, kirekesztő gondolkodással sehol sem jutunk, mert én történetesen a Fidesz-országységi képviselékét és volt államtitkáraként, a Fidesz csoport identitásának egyik alakítójaként sem tudok 100%-ig azonosulni a fidesz -tel. Hát ilyen nincsen. Magyarul kell, hogy az emberben legyen kritikai meg önkritikai érzék. Ha nincsen, akkor megette a fene, akkor vagy groin, vagy valamilyen uh, szellemi uh, rabszóga, vagy, vagy de nem, nem is tudom, minek. Ez, ez érdemben nem fog tudni hozzászólni, hiszen nem olvastam a cikket, viszont hallom. De nem a cikk a lényeg, a, cik, de a cikkel, Én ezt hallva. értem, de, de, de annak a ez egy dolgot szeretnék hozzátenni az alapján, amit te elmondtál, hogy az inforádióban hallgattam Molnár Gyulát és szegény Molnár Gyula azt bírta mondani, hogy szemben más pártokkal ők nem gondolják, hogy az angolszáz területről kell szakértőket hozni a választáshoz, így aztán elhívták talán az SPD-nek a németországi szakértőjét, és itt tessék megkapaszkodni, Erdélyből is ö, hívtak egy szakértőt, így már nem lehet megvádolni az MSZP-t azzal, hogy őket ne foglalkoztatná a határon kívüli magyarok sorsa. És akkor jó, a ez szokásos ez módon van, várj egy pillanatra azt mondta, hogy mi van, tessék, hogy az MSZP-nek a határon kívüli magyarok iránti felelősségét az fogja bizonyítani, hogy az egyik kampánystratégia Erdély, vagy erdélyből van, ez komplet agyrén. Na de hát ez pont olyan, mint azt mondaná egy nyugat-európai szélsi párt, konkrét példát tudnék mondani, hogy nem teszem meg, mert nem használtam fel az információt, de amikor egy nyugat-európai szélső párt, amelynek izraeli kampánytanácsadója van, azt mondaná ez a párt, hogy én, én az én sorémban azért nincsen antiszemita, mert egyébként azért nem előtt meg az antiszemitizmus semmilyen formában a mi politikai gondolkodásunkban, mert izraeli a Hát na nem áll. Szóval ez egy, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy teljesen nevetséges dolog lenne, de most az előzőre még egy pillanatra visszatérve csak János, hogy én azt, akartam, azt akartam valójában kihozni a dolgból, hogy, hogy egyszerűen az nem lehet. Az nem lehet, hogy, hogy ahogy is beszélgettünk egyszer erről négy szem közt, az nem lehet, hogy, hogy, hogy, hogy úgy gondolkodjunk, hogy amit a Fidesz tesz, megmond, azt, abban mindent elvetünk. Mármint el, ellenzék oldalos. Egyébként kormánypárti oldalosa lehet úgy gondolkodni, hogy semmit nem tartunk megfontolódónak az ellenzék. S neked ebben uh, teljesen, igazad, uh, az az de közül, ebben teljesen neked... igazad van, hogyha nézed a saját pártodnak a tevékenységét, azért abban kifelé a kétség nagyon ritkán szokott megfogalmazódni. Na de hát nem is tehet mást, mert kormánypárként... Ne, nem is lehet máshogyan csinálni, mert egyszerűen a saját választóinak is kell politizálni, de én most, hogyha értelmiségének olvasom a véleményét az értésebben, vagy akár melyik labban, tehát ilyen nincsen, hogy azt mondod, hogy ha te, te, te véleményt fogalmazol meg egy kormánypártnak a munkájáról, hogy te azt mondod, hogy semmibe se tudsz vele azonosulni, hát az már már-mára már az analizmus irányába mutat, mert lehet azt mondani, hogy a családpolitikájuk politikát a Fidesznek elutasítjuk. Na meg kicsit közelebb mész, és azt mondod egy nem tudom, liberális azt mondod, hogy igen, tudok azzal azonosulni, hogy, hogy egyébként a sok gyerekeseket preferálják, de nem örülök annak, hogy a, a, a mondjuk a csonka családokat kevésbé preferálják. Ez egy legitim vélemény. Tehát én, én tudnék amellett érvelni, hogy miért ilyen a családpolitikánk, és miért jobb az, hogy mondjuk munkaalapú a a szociális rendszer is azt mondjuk, hogy a, család, a, a, a családi portlékat és sok mindent a munkához, a munkaviszonyhoz is kötünk, szemben mondjuk azzal, amit Ferges Zsuzsájék képviseltek. Tehát én emellett tudok kérvelni, és ez egy legitim vita, de azt nem mondhatom, hogy minden úgy, nem lehet azt mondani, hogy semmi, semmi nem volt legitim az elődeinknek a, az álláspontjából, és egyébként semmi nem legitim az ellenzének a kritikája volt. Figyelj, ez, amiről te beszélsz, másféleképpen vergődik kormánypárt, és másféleképpen vergődik ellenzék. A kormánypárt látszólag nem is vergődik, de azért nyilvánvalóan vannak gondjai, amelyekből lehet látni, de ő nem engedheti meg magának azt a luxus, hogy vergődjön. Az ellenzék, illetve az, amelyik nem kormánypár, de valamilyen módon politizál, viszont vergődik, mert nem találja a helyét. És én egyébként ezt így láttam rendjén, mert hogyha valakinek vergődnie kell, hát akkor vergődjön, legfeljebb ne tegye nagyon látványosan, mert az már kontraproduktív, de ma az ellenzék helyzete nagyjából ez. Vergődő és azt nem lehet elvárni a Fidesztől, hogy ebben segítse őket. Az, hogy hogyan viszonyulnak hozzájuk, hát ezt esete válogatja, zömében úgy látom, hogy kajánul nézik, illetve valamilyen módon viszonyulnak hozzá, ahogy például létezik a népszava. Igen, itt az egy így ma, mondod, én is látom a népszában a Fideszöseket. Uh, tudod, csak el is egy, kettős, egy két éri fegyver mert hogyha a népszabában nem hirdetne a kormány, akkor azt mondanák, hogy micsoda antidemokratikus dolog, hogy a kormány oldal nem, nem hirdetne. nem hirdetne a kormány a népszabában, akkor nem lenne népszabok. Így van. Ez egyértelmű. De, de a lényeg az, hogy, hogy azt mondanák, hogy ez micsoda a dolog, hogy, hogy a kormány semmilyen módon nem járul hozzá ellenzéki Lapoknak az életben maradásához. Most meg, hogy hirdet benne a kormány, ott van a szerencs játétolek az a nem tudom, soros termés De hogy ne nem, vergődni ez nem a tudom. szerencsétlen népszava akkor, amikor egyébként szeretnének önállóak lenni, de érzékelik azt, ami egyébként a létezésükhöz kell. Ezt a kognitív diszonanciát, ami egyébként az ő gazdasági alapjukat jelenti, azon te se tudnád magad túltenni, én sem e, magam túltenni. János, csak, csak na, nagyon fontos dologról soha nem beszélünk, és én ezt már egyszer elmondtam a gyurcsány kapcsán is valamelyik uh, vitában, uh, még amikor sajtóbizottság voltam és lehet engem cinizmussal megvádolni, de egyáltalán nem cinikusan mondom ezt, mert utálom különben is a, a cinizmust. A, a, a 2002 és 2010 közötti 8 éves kormányzásban, amikor rendszereket építettek fel, akkor és ezt talán veled is beszéltünk erről a névszabadság megszínése kapcsán. Tehát a, lehet károsztatni a, a Fidesz, lehet károsztatni becsinált, lehet károsztatni az időközben a egy létrejött médiabirodalmat, meg népszállás lővények. De egy biztos, hogy a szabadság összeomlását azt a szocialistáknak, illetve egy lehet köszönni, mert egy, nem biztosították a hosszú távú kettő, nem áldoztak a saját pénzükből semmit sem erre, tehát miközben százmilliárdos birodalmakat hoztak létre, semmit nem forgattak vissza, nem állt össze három baloldali nagyvállalkozó és vette meg a, a lapot, sőt az MSZP szépen adta el a, a, a, a párt vagy részét képező média birodalmát. Hát ne felejtsük el, hogy a rendszerváltozásra már a megyei napilapokat is, amelyekre most mindenki háború, hogy Úristen Mészáros Lérinchez kerültek, na de hát hogyan? Ezeket a megyei napilapokat, amik a rá volt írva, hogy a meg, az MSMP fejlmegyé kb nek a lapja, meg Nógrád megyei MSZNP lapja, meg nem tudom micsoda, ezeket a 80-as évek végén gyakorlatilag ingyen, miközben ez közvagyon volt, odaadták az MSZP-nek, illetve az MSZNP-nek és az, az utódpártjának. Aztán szépen elkótja vegyíték az egészet, és, és ma Ma valóban egy olyan médiacsoport részét képezik, külföldi tulajdonostól visszavásárolva gyakorlatilag több évtized után, amely, amely, amely médiacsoport, ami politikai hátterszág, vagy Jó, mi én, én erre itt rögtön csak azt tudom mondani, hogy se az akkori állapotok, se a mostani állapotok nem piacgazdasági viszonyokat mutatnak. Ebben neked igazad van, csak tudod, az inga miért lendült át a túloldalra. Én azt szoktam példaként hozni, amikor a második világháború után Németország sokféle segítséget kapott az Egyesült Államoktól, a Marshall Terchtől elkezdve sorolhatnánk tovább a dolgokat, akkor volt egy nagyon fontos döntés. Nem engedték meg azt, egyébként az amerikaiak bölcsességét kell emögött látni, mert nem... Én nem szeretem, amikor mindig higgyék az amerikaiakat, mert nagyon sok jó dolog is történik ott, és nagyon sok mindenre példát lehet venni. Az amerikai bölcsesség mutatta azt, hogy nem engedték átlendülni az ingát, és nem engedték, hogy a nagymúlt konzervatív lapok, amelyek egy része egyébként, ha nem is nyíltam, de, de azért elég egyértelműen beállt a, a náci atalom megé, hogy ezeket beszántsák, tokkal vonóval vagy megszüntessék, és, és, a, a, a, és, és tulajdonképpen a konzervatív vagy jobboldali újságírás na, ne legyen bázisa. Egyébként az, hogy valamennyire kiegyesülett média viszonyok voltak, és egy normális demokráciát tudott felépülni a, a, a, a Nemzeti szocializmus Romjai Nyugat Németországban, az ennek volt köszönhető. A másik kérdés, ez, ez, hogy lett ebből a, a éne, 68 után. Én az, értem de azért azt ne felejtsd el, hogy miközben. Jobbra-balra lögykörődött ez az izé. 2010-ben, amikor kétharambadat nyert a Fidesz, akkor ott valami fel lett rúgva, én Pukh Lászlóval viszonylag közeli viszonyban vagyok, de ez mind nem jelenti azt, hogy nekem feltáró interjút adott volna arról, ahogy 2010-ben felrúgta a Fidesz azt a Nyilvánvalóan nem leírt paktumot, ami a két pártpénztárnok között volt, és amit nem ördögtől valónak gondolok, de nagy valószínűséggel azért sokan nem ölelték volna ezt a paktumot a keblükre, és ott elkezdődött valami, ami már nehezen összefüggésbe hozható azzal, amit te mondasz, mert ott valójában egy olyan gyorsolási folyamat következett be, amelyet hogy a baloldal lehetővé tett, de hogy ilyen mértébe kelljen dugába dőlnie, ahhoz a másiknak a minden áron való győzni akarása is kellett, amit én megértek, de ott a 130 km per óra sebességet a Sztáládán már nem tartották be. Nézzérem, most nem tudom, hogy a hogy ebből mit értek, de két dolgot tudok mondani. Egyrészt azt is mondhatnám erre, hogy az egy legenda. Meg azt is mondhatnám erre, hogy ha jól tudom a, a népszavárnak az egyik tulajdonos a Puklászló, vagy legalábbis a népszab a köthető. Tehát ezt, ezt tudom nekem mondani. Erre a kérdésre. ennél jobban ebben nem nem, jobb, ebbe bele nem be. Én ezt értem, de ugyanakkor ebben csak jobban belemenben lehet igazságot tenni. Nem véletlen mondtam neked azt, éppen a láncigval a hétvégén akadtam össze, hogy, hogy felállnék innen, hogyha megírhatnám a, a Fidesz történetét. Megérteni abból azt, na, azt, ami jelenleg a világban folyik, vagy legalábbis ott, abban a szűk ahol én élek. Tudod, én, én abban reménykedem, hogy egyszer lesz arra módunk, hogy, hogy Orbán Viktor majd arról fog beszélni, hogy mit ért meg a 2005-es választási kudarckor, és hogy ez mennyiben változtatta az ő gondolkodását, és például az értelmiséghez, meg a médiához való viszonyát. Tehát e, e, szerintem nagyon sokan veszített az ország azzal, hogy 2002-ben nem maradt Orbán a minisztelnek. Egész... Ezzel kapcsolatos dühét 2010-től nem szabad szóval levenni egy országban, miközben te nem ezt mondtad. De én, én, én ugyanakkor én... azt is mondom, hogyha, hogy a jó király, az nem egyszerűen uralkodik, és hanem a jó király, az és a szintem, És Én szerintem szó nincs dűröl. Szerintem itt nem dűröl van szó. Tehát ez egy ilyen uh, uh, sokkal bonyolultabb dolog, és, uh, uh, uh, és sokkal átgondoltabb dolog. Tehát én, én, én, én, én test közelből látom azt a, azt a mély intelektust, ami, ami ott van, és ami működik, és amelynek... Uh, Igenis a kormányzásban vannak egyértelmű, egyértelmű lenyomatai, tehát de én most meg én, a tevergődésedet én ezt, én ezt sok, látom. Én, e sok, én sok összetett ebben látom, ezt nyilvánvalóan nem tudok szívem. Én a tevergődésedet, abban abba, abba lát. Én ezt értem, de a tevergődésedet, meg abban látom, hogy az egyéni gondolataidat, és a, a saját magad létezését hogyan tudod összeegyeztetni a lojalitásoddal, ami ebből a szempontból olyan, mint amikor 130 km per óránál nem leveszi az ember a lábát a gázról, hanem egész egyszer a motor kiold, mert nem hajlandó 131 el menni. É. Ebben biztos, hogy igazadban, bár vergődésnek nem nevezném azt túlzást. van, nem vergődés, de, hogy... de vergődés alá. Jó, de oké, de, jó, okay. de, de azzal együtt, hogy ebben van igazság, és ezt én nyilván úgy élem meg, hogy én egy a gondolkodás és a, a kritika meg az önkritika jogáról le nem mondó ember vagyok, és azt gondolom, hogy erre szükség van a Fideszben, de nem csak én gondolom, hiszen így gondolja Gulyás Gergely, így gondolják sokan, és hiszen én is remélem, hogy így gondolja Ormán Viktor is, hogy kell, kell ennek a, a párba ilyen emberek is. Ehhez képest mondjuk a, a, a bírálók, a Fidesz azok azon, mert főleg a Fidesznak Ormán Viktor zsigerből gyűlölök, azok azon mondjuk, hogy 5-6 emblematikus figura közé sorolnak engem is, aki egyébként ennek a rendszernek úgymond a, a megfelebb sarok sarokkövei egyik ideológusának tartanak, aki, aki, aki mondjuk ö, ö, gondolkodás nélkül ö, ö, ö, építi ezt a rendszert. Tehát hogy, hogy mindeközben például azok a rádió hallgatóid is, akik zsigelbe utasítják azt, hogy te velem beszélget, az, azok is nyilván azt gondolják, hogy, hogy hát egy ilyen ember, aki, aki ennek a rendszernek a működéséhez Ilyen erővel járul hozzá, és mindeközben mondjuk morálisan taszthatatlan dolgokat csinál, bár ezeknek az igazságáról is érdemesene beszélni, hogyha ha egyébként lehetne erről érdemes, értelmesen, és, és nyitottam beszélni. Szóval csak azt akarom kihozni, hogy mérhetetlen nagy a distancia az én én képem, meg mondjuk talán a te általad, vagy benned rólam kialakult kép, és mondjuk a politikát sematizáló uh, mérségesen leegyszerűsítő uh, média képköd. Ez így van, de ennek a feloldását itt ma nem fogjuk megadni, bár nyilván nem is vagy, kell. Mert... Én nem vagyok annyira én, így, hogy én, én egyetlen dolgot akarok tőled kérdezni, ami magántermészetű, de el fogják viselni a hallgatók, hogy én azt jól látom, hogy mi 12-én találkozunk, és nem 5-én, mert 5-ét írtam be, de az SMS, semmit amit küldtem neked, az 12 ével kapcsolatos. V már nem, meg nem úgy, már megbeszéltük, tett... csak én rosszul helyre írtam, és akkor hirt az jutott a szem, hogy akkor te ennyire nem érsz akkor két hét esély ki. Tehát te, te tizenkettedikét mondta? Uh... Vagy ötödikét? Nem, tizenegyedike van nekem beírva János. Tizenegy? Igen. Azért nagyon jó, mert én küldtem neked egy SMS-t is, és abban is... Egy pillanat, ezt most már megnézem. Nem, hétfőn beszéltünk meg biztosan, mert beszéltünk, hogy az interpellációk után ezt, találkozunk. pontosan így van, de azt nézem, hogy igen, 11-e, igen, még ráadásul ezt is hülyeséget mondta. Igen, akkor 11, jó, oké, okay, rendben igen, van, tisztán van tisztán ez nem érinti a jövő hét keddet. Köszönöm szépen, akkor átírom. Én is köszönöm a beszélgetést. Szia! Önök Elsimor Lászlót hallották. Mindjárt fel hívni Mesterházi Attilát, de meghallgatnám három ember, akár egy percig tartó, nagyjából ennyi időnk van, ezt is Mesterházi Attilától lopjuk, vagy lopom, a véleményét az elhangzott fél óráról. Kíváncsi vagyok. Aztán majd a Mesterházi interjú után, vagy alatt elmondom, hogy én ezt miért kérdezem önöktől, nyilvánvalóan nem véletlenül. 06148 9099 egy és egy. Egy vélemény is vélemény. Erről a fél órában elzaj elzajlott. 061 48 90 99 és 06 36 77 egy egy Jó réged. Ebben a fél orjában is szó volt a népszaváról, ugye, kb. 5 percig. Én megint csak azt szeretném mondani, hogy durván 8 év fog eltelni jövő március, amikor elköttél a papadosztalomba, szalomba, emlékszel amikor is Sigetvári Viktor élénken kiállt azért, hogy a korrupció melegágya, hogyha a baloldali milliárdosok beleszállnak a médiába. Akkor azt mondom neked erre, hogy szigetvári Viktor a Fidesz győzelmének az egy kovácsa. Most is ezt mondom, Én ennél egy kicsit fenköltebb, tehát nem egy részlethez ragadó véleményt reméltem, de nagyon szépen köszönöm az észrevételt, van-e még bárkinek? Csak ugye most zajlott, tehát még melegében tudnak reagálni rá, ha akarnak. 061, 489 0999 és egy. Örülnék, ha valaki ezt megtenné. Még egy ember. Legalább. Senki? Sajnálom. Lehet. A vonalban Mesterházi Attila, meg lettél szólítva az első Lászlóval folytatott beszélgetésben, amely szerintem nagyon érdekes volt. Halló? Uh, Megadozva hallottalak egy ideig. Mikrofonpróba 1-2-3, mikrofonpróba 3-4-5-6-7. Mondom, meg lettél szólítva a szóátvét értelmében az első volászlóval folytatott beszélgetésben, mert azt mondta ő, hogy tennap felszólaltál a parlamentben, ami teljesen érthető volt, majd hozzátetted azt a szerintén nyilvánvalóan, nem tudom pontosan hogyan fogalmazott képtelenséget, mely szerint majd 2018-tól minden más lesz, mert akkorra leváltja, a Fideszt, az MSZP, vagy legalábbis valamilyen ellenzéki konglomerátum. Mivel kapcsolatban szólaltál tegnap fel a, a parlamentben? Igen, Még kicsit visszább 2010-ben a Fideszesek azt követelték a külügyi bizottságban, hogy a választások előtti fél részben a kormány nem, igen, nem már ki. Igen, igen erről beszéltük is, igen. És hát ugye az elmúlt Két-három hónapban a, a kormány majdnem húsz nagykövet jelöltet hozott be a külügyi bizottságba, és hát arra az ellentmondásra, finom, ha fogam az ellentmondásra, a figyelmet német Zsolt, ugye külügyi, külügyi bizottsági elnöpfizeszes egyébként, ő, az ő yeah. sajtó közleményét olvastam föl részben a, a külügyminiszternek, meg, hogy akkor most mi változott ahhoz képes, mint amit akkor követeltek, és akkor ennek volt egy olyan része, ennek a hozzászólásnak, ami arról szólt, hogy ez vagy azért nem lesz, vagy, vagy azért van így, mert, mert a, a Seattle menekíti ki az embereit, hiszen négy helyettes államtitkát is ki fognak jövő évben helyezni külföldre, és ez most vagy annak a politikának a kudarca, amiket ők vittek, tehát a déli nyitás, keleti nyitás, amelyre ugye ámnan szól a kormányzati hogy az milyen sikeres, tehát vagy annak a beismerése, hogy ezek nem jól csinálták a munkájukat, ezeket az emberek, és most ezért ugye kiküldik külszolgálatra. B. Hogy tényleg igaz az a plegyka, hogy Lázár János helyére fog kerülni Szijjártó Péter, hogyha ők nyernek, mert hiszen erről szóltak újságcikkek, és akkor a saját emberik menekítik. És akkor ehhez tettem azt hozzá, hogy, hogy te ez egyik se fog megvalósulni, mert úgy kormány fog alakulni, és éppen ezért tulajdonképpen ez a probléma így oldódik meg. Most nagyon röviden, tehát egy kicsit szofisztikát abban mondtam, de nagyjából ez volt. Mi volt a, a válasz? Igazából semmi. Tehát ki adta, az a, az ki adta a meg a választ egyébként? Szijártó adta meg a válasz, mert bent volt. Igazából nem válaszolt rá. Annyit mondott, hogy ez a keleti nyitás, ez milyen sikeres, meg a déli nyitás is milyen sikeres, mert hogy nem tudom, a déli nyitás kapcsán 360 millió dollárral több a, kell forgalmunk, amiha kiszámolják a hallgatók, akkor egy nemzetgazdasági szinten 360 millió az, igazából nem jelent semmit, semmint növekmény, és a kereti nyitásnál is ott valami per több ott milliárdos nagyságrend, tehát ez is nemzetgazdasági szinten szintén hát jelentéktelen, sokkal jelentősebb egyébként, amit az Európai Uniós relációba növekményként el lehetett érni, tehát ez azt mutatja, hogy a magyar gazdaság az ugye az Európai Unióban van. Beágyazva ott vannak lehetőségei magyar cégeknek, nem pedig Dél-Amerikában, még Keleten, akár nem Kínában, ugye most itt nagy találkozó van itt Magyarországon. Én azt gondolom, hogy, hogy Kínában Magyarország nagy versennyel szembesül, és ebben a versenyben nem hiszem, hogy a, a magyarok tudnak a leg, legjobb, legjobb helyen végezni. És válaszolta a nagyköveteki nevezésére? Nem, arra egy szót se. De azért van, hogy igazából a kérdése nem válaszolt, hogy miért ennyire sürgős, miért ennyire fontos ezeknek a nagyköveti előtteknek a meghallgatása. És úgy történik ez, hogy most meghallgatjuk őket, és legelőbb jövő nyár meg szeptemberben tudják egyébként elfoglalni a, az állomás helyüket. De azért ebben vannak fontos országok bőven, tehát volt NATO nagykövet venne, volt kínai nagykövetjelölt, volt orosz nagykövetjelölt, volt izveli nagykövetjelölt, tehát nem is akármilyen posztokon történik most a, a kinevezés, és ezért gondoltam, hogy erre a, az a fölül a figyelmet, hogy ellenzékből a Fidesz teljesen mást követelt, mint amit most kormányzati pozícióból tesz, de ez még igaz, hogy az oroszország politikája... Ez mennyire a... evidens egyébként, hogy valaki másféleképpen beszél hatalmon, mint nem hatalmon? Hát, e Biztos, hogy minden kormány esetében is ebből önkritikusnak kell lenni, biztos az MSZP esetében is volt olyan, amikor ellenzékből másként látott valamit, mint kormányról, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy talán ott sokkal több konzekvens magatartás volt, mint most. A külpolitikában látványosan más csinál az orbán kormány, mint amit ellenzékben mondott. Hát most talán éppen tegnapi hír volt, hogy a balog miniszter úr. Még a Gyurcsány kormány idején akkor engedte a tibeti zászlót, amikor valamelyik kínai vezető Magyarországra látogatott, most már a kínai zászlót engedte, és otthon felejtette a tibeti. Vagy éppen Oroszországgal kapcsolatban rendkívül sokat kritizáltak bennünket, hogy a déli áramlott nevezető gázvezetékkel kapcsolatban szerződést kötött a kormány, meg hogy normális kapcsolatokat ápolt Oroszországgal. Akkor azt mondták, hogy mi egy titkos alkut kötöttünk, és Washingtonban hangáltak feljelenteni az országot, hát most meg látjuk, hogy Putyin úgy jár ide Magyarországra, a haza jönne. Te egyébként látod, abból az aspektusból, amivel te rendelkezel, hogy ez valójában miért van itt? Szerintem pénz miatt. És itt a pénz nem úgy értem Magyarország és Magyar gazdaság közötti együttműködés. Szerintem megpróbálnak, mint ahogy szerintem az elbáltan esetében is emlékeznek a hallgatók, ugye, hogy kiadtuk ezt a gyilkos, már nem mi, hanem a Fidesz kormány az majd után érkezett egy győdollár Igen, de azt tés. az átlátszó sem tudta egyértelműen bizonyítani, hogy a kettő között összefüggés van, legfeljebb nagyon gyanúsnak bizonyult. Hát én is azt mondom, hogy nagyon gyanúsnak bizonyult, hogy kiadunk valakit hosszú húzakodás után több éves annak után... idején Retsz Tibor, talán még valakinek mond valamit a neve, azt mondta, hogy az ő naptárjában pontosan bele van írva a szóátvit értelmében, hogy melyik újságírót mennyiért lehet megvenni valamilyen cél érdekében. Neked van olyan naptárod a szóátvit értelmében, amelyben a politikus megvásárolhatósági ára benne van? Hát én szerintem nincsen, mert azért az által mindig, kiderül a, a, a hogy az események folyamatos. De az előbb is erre utalta. Nem, én arra utaltam, hogy egy bizonyos kormányzati akció, ami nem, nem feltétlenül dolog, Tehát én azt gondolom, hogy, hogy gazdasági előnyszerzés szempontjából meghoztak olyan külpolitikai, hogy igazságügyi döntést, amit egyébként nem szabadott volna, de, de, ezt értem, de az a fizet erről szó. Ezt értem, de az a pénz, ami érkezett, az nem egy piaci alapon történt, tehát nem arról van szó, hogy eladtuk nem, egy nem. mezőgazdasági gyárat. Nem, nem. Hát az Erbajzsán ugye egész Európába vele keveredett abban, nem is csak gyanúban, ugye szölderítették külföldi újságírók, hogy az Erbajzsán nagyon komoly forrásokat használt föl arról, hogy az országi mázsukat hát polírozzák finoman fogalmazva, hogy a, a velük szembeni negatív jelentések például az Európa Tanácsban azok kedvezőbb ö, ö, képet adjanak Azerbajdzsánról. Ebben egyébként egy olasz képviselő járt az élen, mint fő lobbista, tehát ennél szélesebb volt a hálózatuk. Tehát Magyarország is tulajdonképpen belecsúszott ebbe az az aeri hálózatba. Tehát akkor vagy a potenciálisan létezik egy ilyen árfőnyom, vagy, vagy egy ilyen árlista, egy ilyen étlapon, vagy nem? Hát ha ugye, hogyha úgy mondanám inkább, hogy ha nem létezne valami, akkor, akkor korrupció se létezne sehol, Ö, hiszen akkor, akkor, akkor ez a, ez a fórum megszűnne, mint mint bűncselek, vagy szószonti bűncselekmény. Ugye korrupciódnak nevezzük azt, hófi után szabadon, amiből bennünket kihajtnak, de korrupciónak alapvetően mégis azt tartjuk, amivel kapcsolatban jogerős ítélet született, és hát ilyen ítéletek garmadáját. 2017 novemberében nagyon nehéz felmutatni. Nagyon nehéz, és ugye ez éppen azért, hogy a minden nemzetközi tanulmány azt mutatja meg, azt javasolja, hogy, vagy, hogy ír a korrupcióról, hogy egy nagyon nehezen bizonyítható bűncselekmény. Ugye az egyetlen érdekel fél sem e, akar ugye, tanulomást tenni, akkor a saját magát is e, vádolja. Éppen ezért mi arra tettünk éppen korábban javaslatot különböző törvény e, törvénymódosításoknál, hogy a bejelentő azt bejelentőt, azt védje a törvény és az egész rendszer, ami, ami, ami a korrupciellenes harcban részt vesz, hiszen ha a bejelentőt nem védjük, akkor értelemszerűen hát kisebb az ember arra, hogy, hogy, hogy föltárnak ilyen korrupciós cselekményeket. Ugye azt valahol kéne húzni egy határvonalat, de most biztos nagyon sokan felsziszelnek, hogy hol kezdődik a korrupció, és hol kezdődik a hatalommal való visszaélés, hol kezdődik a piaci viszonyoknak az a fajta megbontása, amelyhez az egyik fél ha megszerzi az ezzel kapcsolatos információt, akkor jogi úton próbál, hát nem is elég tételt venni, de mindenféleképpen valamilyen igazsághoz hozzájutni. Ha más nem, akkor az, hogy kimondják, hogy az ő feltételezése igaz. Hát a kettő erősen összefügg, tehát ugye a korrupció és a hatalommal való visszaélés az nagyon sokszor kéz a kézben jár, hiszen hát a hatalommal való visszaélés is Valamilyen igaztalan előnyszerzésre alapul. Tehát ilyen értelemben szerintem sokszor nehéz ezt a kettőt külön választani, hiszen azáltal az él vissza hatalmával, hogy, hogy mondjam olyan előnyt biztosít valaki számára, ami a piaci versenyből vagy a normál pályázati feltételekből nem fakadna. Jó, de ilyen de ilyen előnyök biztosítása más kormányok esetében is volt, legfeljebb az ma azt mondja, hogy nem ilyen kirívó mértékben, mint most. Nézd, korrupció ugye az, az mindig van, és nem csak a politikában, a gazdaság életben is, tehát azért, sőt a hétköznapi életben is van korrupció, ugye most kicsit lehetszerűsítve, az is egyfajta korrupció, hogyha mit tudom én, egy buszjegyet az ember olcsomban vesz meg, hogyha nem kérje le a sofőrtől a buszon, és akkor csak mit tudom én, árat kell rá kifizetni, és akkor azt elteszi a sofőr, most nagyon egyszerű, primitív példát adva. Nem, hát nem, nem, nem egy egy egy, egy, egyá, egyá, egyáltalán nem mondtál primitív példát, konkrét el is meséltem, csak az még nyáron volt, nem a Kejfei hanem a Felkelti Jancsiban. voltam a nőmmel, tehát ezt saját magunk tapasztaltuk, volt a volt fesztiválnak egy busza, amely járt a fesztivál és a város között. És... Ugye volt taxi, és lehetett menni gyalog, hát messze ez volt a legolcsóbb, 840 forintba került a jegy, tök mindegy, hogy egy megállót mentél vagy a végállomásig. Ez egy csuklós busz volt, és az iszonyatos mennyiség ember szállt föl, nem jártak ritkán, de nem jártak nagyon gyakran, se volt, aki messze ment, és nyilvánvalóan egy vette ezt a buszt, ott ült rajta a sofőr, és a szó fizikai értelmében volt az ölében egy lavór. A lavór tele volt apró pénzzel, mert hát ugye olyan mennyiségű pénzt kezelt, ugye, hogy ugye ez egy másodlagos dolog, vagy harmadlagos, hát ugye ahogy nálunk egyébként az egyes szolgáltató közlekedési cégek lehetővé teszik, hogy a soferiei kultúrált körülmények között dolgozzanak, ez egy önálló fejezet, de most nem erről beszélünk, de ez is megéri egy misét, már elnézést. Én adtam, de lehet, hogy csak 490 forintba került, vagy 480-ba, és így jött létre, vagy 440-ben, és 840 forint volt, vagy 880 forint volt kettő. jegye, ott volt az ölében egy vegy tele pénzzel, a következő történt, de mások szeme is és meg se rezzent az illető tekintete, egyáltalán nem adott jegyet, és azt mondta, hogy sajnos nem tud visszaadni. <gül> Igen. Ötletes, igen. Én köpni jel nem tudtam, és ha hiszed, ha nem, belementem, hol ott volt már olyan szituáció, hogy akkor az ember úgy belenyúl, és azt mondja, hogy akkor most 20, 40, 60, 80, 100, 120, köszönöm szépen, a jegyről lemondok, bár hogy a jegyről miért mondok le, azt se értem. Igen, igen. Lesz ebben változás? És mit? Lesz. Lesz a és szerintem attól lesz változás. Ne el, hogy én hogy rúgtam össze a port a Székely Gáborral, ugye a ti kormányzásotok idején az egyik legodaadóbb támogatón volt, amikor én azt mertem mondani műsorban, hogy hogy tolta le a Gyurcsány kormánya a Szerencsejáték részvénytársaság Torkán, a szerencse ott vagy nem tudom, milyen tisztesség, vagy mi volt ennek a neve lottó, amiben arról volt a lottót, amiben arról volt szó, hogy azok az emberek azon a területen, ahol általában nem szoktak számlát adni, ha beküldik a számlát, akkor visszakapják a pénzt. És én azt mertem mondani a műsorban, hogy nehogy már a becsületességet így díjazzák, és a Gábor ordítva közölte velem, hogy én ezt miért nem beszéltem meg vele, és miért hoztam őt ilyen helyzetben, végül a puk ki bennünket úgy, ahogy túlított. A nehézén hosszú hónapok, ha nem évek teltek el. A Gábor továbbra is úgy érezte, hogy neki van igaza, a puh volt a Bölcskádi, aki azt mondta, hogy szerinte a fialának van igaza, amire a Gábor azt mondta, hogy le vagy szarva, de hát végül is beszélgetésben lehet ilyet mondani. De arra gondoltam, hogy ez maga a képtelenség, ugyanakkor akkor az a hír járta, hogy Gyurcsai Ferenc miniszterelnök úr ezt a feltételt szabta ahhoz, hogy székely Gábor megmaradjon a székében, mert ez neki nagyon fontos volt volna, hát ez kirakadt politizálásnak is szörnyű volt. Ezt a múr, igen, de mondjuk mégiscsak valamilyen fajta akció vagy reakció volt arra, ami, ami, ami a helyes út szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a boldog békeidők, tehát ma, ma ugye ilyen, ilyen probléma föl se vetődik, mert ugye ma intézményesített formában euh, zajlik, vagy a hatalommal való visszélés, vagy a, a korrupciót, tehát konkrét törvényeket változtatnak meg csak azért, hogy kedvezzenek euh, egyik vagy másik euh, céges ismerősnek, barátnak, de most milyen jó szabálymódosításra gondolsz? Hát többféle olyan, olyan törvénymódosítás volt, ami átír bizonyos szektorális szabályokat, és akkor a végén mindig kiderült, hogy ennek valami olyan oka van, ami arról szól, hogy, hogy valakinek pozíciót akarnak biztosítani. Hát van egy ilyen nagyon legutóbbi példa, ugye, hogy a plakátokat hova lehet kihelyezni, meg hova nem lehet kihelyezni. Ugye itt a igen. régi haverjukkal, a simicskával akarnak kicseszni, de még régebbi példa, amikor a szerencsejátékszektort, ha már ezt említetted, ugye ott is ugye átírták a feltételrendszereket, vagy az online kaszinóknál, hogy Andy Vajnának, ott ugye nincsen pénztárgép, amit be kell kötni, be ezek egy idézőjebb Szatócsbódba, oda be kell kötni a pénztárgépet, tehát látható módon, vagy jól kitapítható módon mindig a pénz sejlik föl valahol a különböző kormányzati döntések mögött. Egy esetleges kormányváltás esetén ilyen jogszabályok létezése mellett hogyan működne az elszámoltatás? Hát ugye ennek, én, én mindig azt mondom, hogy csak jogállami elszámoltatás van, tehát eh, magyarul, amit a, a, amit a jogszabály, demokratikus jogszabályi, demokratikus jogszabály keretek között meg lehet tenni, az működik. De hát azért ez egy nagyon tág eh, mozgástér, hiszen törvényeket ugye lehet módosítani, mint ahogy a... A Fidesz tette már nem olyan szellembe, csak ugyanúgy lehet változtatni az akadályozó jogszabályokon. És hát azért vannak olyan ö, független szervek, mint például a bíróság is, amelyik, ahogy látom, viszonylag pontosan ö, ö, látja helyzeteket és helyes döntéseket hoznak összességében. Biztos mindig van valami, ami valakinek nem tetszik, de... De összességében szerintem a bíróság a szügetelű a, végzi a tevékenységét a napi gyakorlatban, vagy esetleg túlnyomó többséggel. Miért tud a bírósági szervezet korrekciót alkalmazni a parlamenti igazság, vagy a parlamenti törvényhozás anomáliáival kapcsolatban? Hát az anomáliákkal szemben kevésbé, mert törvényalkalmazók, tehát ők nem tudnak ugye törvényt Rossz, hozni. Rosszul fogalmaztam, milyen korrigálási lehetősége sejlik fel, vagy milyen korrigálást tapasztalazta, vagy milyen korrekcióra alkalmas? vagy egyáltalán jó a kifejezés? Hát Azt az, az látom, hogy, hogy például sok esetben, amikor a világosan látható, hogy van egy mondjuk egy ügyészségi megrendelés, vagy, vagy legalábbis egy szándék, inkább így mondom, hogy, hogy egy adott ügyben hogyan kellene eljárni, és akkor, akkor utána a, a, a bíróság ezt, hogy mondjam, visszakorrigálja a semlegesség irányába. Tehát magyarul nem a politikai vágyaknak, meg megrendeléseknek, vélt vagy valós megrendeléseknek akarnak megfelelni, hanem azt mondják, hogy mit mondanak a törvények, és akkor ez alapján hoznak ítéletet. Ez mindenképpen nem jó hír mindenki számára itt Magyarországon. Egészen más. Mi az a soros országgyűlési határozat, amelyre a közeljövőben lehet számítani? Hát Szerintem azt csinálják, hogy megpróbálják ugye azt a helyzetet előállítani, nem túl bonyolult gondolkodással, és némik, amikor mikor a német szilárdot bevetik a Fidesz alelnökét, akkor mindig azért érződik, hogy hát a szellemi mérce az elég alacsonyra kerül beállításra. Tehát arról szó szerintem, hogy behozzák majd ezt az Európai Uniós parlamenti döntést, és persze nem úgy, nem azzal a szövegezéssel, stb. stb. És akkor azt tudják majd mondani, nagyon leegyszerűsített primitív kommunikáció, hogy aki azt megszavazza, az a soros terve ellen van, aki nem szavazza meg, az so, a soros tervek a része. Országgyűlési határozatot is lehet egyébként az országgyűlés határozat elfogadásához is lehet kötni név szerinti szavazást? Ma már nincs név szerinti szavazás, mert a Fidesz ezt megszüntette a házszabályban mert ugye többször az ellenzék kiért és akkor kellemetlen volt nekik, hogy, hogy néz kellett bizonyos ügyekről szavazni. Tehát ma már nincs ilyen, hogy néz szerinti szavazás, de hát a kommunikációs gépezet... Ez ugye... mikor szűnt meg, csak hogy akkor a fejembe. Hát már a már égett a több éve. Igen, igen, igen. Elnézett. és És nem, hogy mondjam, nem nem kellett mindenkinek tudni, Nekem de alapvetően, alapvetően alapvetően erre a leegyszerűsített kommunikációs sémára fog alapulni ez a történet. Ezt többször alkalmazta már a Fidesz, hogy vagy valami fekete-fehér, vagy, vagy jó, vagy rossz. Ugye Ezen a, a kommunikációs sémán kommunikál egyébként eléggé hatékonyan nagy média felületen a, a Fidesz. Tehát magyarul azt a, a helyzetet akarják a tévedhetetlenség kockázatával szerinted a soros tervvel kapcsolatos kommunikációs izé az működni fog 2018 április hát, mert egyelőre úgy tűnik, hogy működik, illetve hát nem tudom, hogy működik-e, mert bizonyos szempontból működik, de ez a hatházi történet, ez például nekem nagyon kusza. Hát én, én szerintem, szerintem jól fogalmazol, hogy bizonyos szempontból működik. Tehát eh, amit sokat súlykolnak a médiában, amit látnak az emberek a plakátokon, az ugye az az üzenethez hozzászoknak, vagy hozzászokik a fülük, és óvatatlan, amit sokat hall az ember, az úgy szóval internalizálódik. Jó, csak adobb, adobb, az a képtelenség van a fejemben, hogy létez -e, létezhet-e az, hogy a Fidesz saját frakciója nincs tisztában azzal, mert hogy egyébként a Fidesz vezérkarának ez nem áll érdekében, hogy tisztában legyenek azzal, hogy valójában ez a nemzeti konzultáció hogy alakul, mert a nemzeti konzultációnak nem az a jelentősége, hogy hogy alakul, hanem az a jelentősége, hogy van. Tulajdonképpen, tulajdonképpen a nemzeti konzultációt azt az év 365 napján kéne fenntartani, mert egy olyan hivatkozási alapot biztosít, amilyen hivatkozási alap egyébként korábban négy évente volt, az nevezetesen az országgyűlési választások voltak. De ma a nemzeti konzultációra úgy tekintünk, mint ami egyébként nagyjából megegyezik nagyjából az országgyűlési választásokkal, és ha ezt kiterjesztjük az év 365 napjára, akkor tulajdonképpen az országgyűlési választások a hát a békesegge alá kerül. Én így, így, nem, így nem értek fel egyet, úgy igen, hogy a Fidesz úgy, tehát hivatkozási alapként használja a, a nemzeti konzultációt, és természetesen ugye nekik ehhez az image-hez hozzátartozik az, hogy hát mindig ugye milliók küldik ezt vissza, az ön, de amikor ez a Rátkai Filip mondta, talán emlékszár a hogy 20 percenként megduplázódott ugye a a nagygyűlésükön a részebb embereknek a, a létszáma. Tehát magyarul ugye az elképzelhetetlen, hogy, hogy pár száz ember küld csak vissza Orbán Viktor levelére választ, hanem mindig ugye ezek milliók. Ugye, e, ugye ez ami a Rákai Filippet illeti, ma se tudjuk, hogy konkrétan hányan voltak a Kossuth téren, ezzel kapcsolatban... A külön... 20 nem duplázódott, azt tudni. Az valószínűleg így van erre 20 percre, erre nem emlékszem, de azt képtelenségnek tartom hogy ne legyen jogi eszköz arra, hogy valaki meg tudjon bizonyosodni arról, hogy az egyébként közpénzzel működtetett nemzeti konzultációnak a bonyolítási mechanizmusában, melyik fázisában mi történik. Tehát én azt gondolom, hogy ez nonsens. persze, az, hogy De, én ugye, ettől ugye, ezt nonsensznek te te gondolom, az... A Oké, okay, fekete doboz az egész, mert ugye mindenhol állami, <coughs> állami szervek azok, amelyek. Óvatal a fekete doboz, hiszen a fekete doboz jelentősége mindig akkor jön elő, amikor, amikor valami gebas történik, és annak a történetét kell utólag felfejteni azon hangfelvételek alapján, amit a fekete doboz tartalmaz. Én itt nem feltételezem, De bocsánat, semmi. Én most nem, ne, nem arra a fekete dobozok, gondoltam, hogy. Hát, hanem ami ugye nem tudjuk, hogy mi történik benne típusú, tehát magyarul. Jó, hogy úgy, elnézést, bocsánat. Igen, igen. Hát, hogy. hogy Na, de ez nonsense, de ilyen nincs. nincs. Elméletileg. Hát el, de, de ilyen de... nincs, és mégis van, úgy, hogy mondta. Igen, ez az e... Ausztria alatt úgy, ami visszatér, de ezt én is rendszeresen szoktam mondani, de azt gondolom, hogy a jogszabályi háttér arra maximális a lehetőséget kell, hogy adjon, hogy ahogy az országgyűlési választásokat egyébként nyomon lehet követni, nehogy már egy nemzeti konzultációt ne lehessen nyomon követni, hiszen ennek az analógiáján ezt a modatot be se fejezem. Hát igen, csak hogy ez az, hogy valaki indítson eljárás, például a rendőrség vagy az ügyészség. Na most, hogyha egy képviselő tesz feljelentést, akkor ugye azt ugyanán elbírálják, hogy megalapozott-e. És ugye egy csomószor, tízből kilencer az jön vissza, hogy nem megalapozott, vagy tízből hétszer, háromszor pedig elindítják a nyomozást évekig, tehát tudatosan ugye lassítva meg minden, akkor a végén, majd pár év múlva azt mondják, hogy... Jó, de a, hát, tudom, ez a, a fajta érthetet, ez a fajta érinthetetlensége ennek a jogszabályi háttere, ez hogy van megteremtve? Azért érinthetetlen, mert ugye ez egy politikai hivatkozási alap az Orbánnak itthon. De nem, az, az, az, az, hogy az, van, nem az, hogy annak az adataiban ne, ne lehessen hozzáférni. Az hogyan lesz érinthetetlen? Tehát az miért kell valami rendőrségi eljárás, hogy én hozzáférjek? De nem, nem ahhoz kell, ahhoz kell rendőrségi eljárás, hogyha anomáliát látsz. És de nem látok az anomáliát, az én tudja? semmilyen anomáliát nem látok, csak hát szeretném meg... De, hát de az én az azt mondom, a... hogy nem látok, csak szeretnék megismerkedni. Miért nem ismerkedhetek meg vele? Hát én azt gondolom, hogy van nem anomáliája, nem szerintem, szerintem annyi ember nem küldi vissza. Én ezt vissza értem, na, de, de, de, de én, nem, én nem így fogalmazok. Én azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy beküldte millió ember, hogy ismerkedhetnék meg vele. És akkor nincs is anomália. miért nem mutatják meg, mint ahogy a Köröshegyi Völgyhidon is végig lehetett. Hát azért, mert nem küldte be annyi ember. Én ezt értem, Talán de... Egyszerű. Hát figyelj. Értem. Én nekem az a bajom inkább a nemzeti konzultáció, most egyszerűen nagyon sokba kerül, az, az, az egy fontos dolog, a másik a témája, hát ugye azért ezek nem valódi kérdések egyetlen egy alkalommal sem. Nem úgy vannak a többsége megfogalmazva, hogy... E de, de nagyon... Úgy válaszol, aki egyébként nem ért egyet a Fidesz jó, kormányjal. Jó, november... ugye maga a soros konzultáció az azért probléma, hogy ilyen hogy soros terv, amit itt a Fidesz fajkózik, ilyen nincs. Ennek van egy, de egy de Ennél van egy fejlettebb változata a nemzeti konzultációnak, amit nem így hívnak, hanem Fradi kérdői, amit november 24-én küldött ki a Fradi elnöksége, vagy valaki a Fraditól, ami ugye a november 4-i FTC DVS- mérkőzéseken történtekkel kapcsolatos. Hosszú kérdőív, de olyan nagyon hosszú, 17 kérdés, de azt gondold el, hogy ennek a 12. kérdése így szól, Ön szerint a szurkolói csoportok kiállhatnának-e a klub mellett az MLS döntés elleni tiltakozásul, ami tehát nem másról szól, hogy azon szurkolói csoportok kiállását kérra kérdez rá, amely szurkolói csoportok áldatlan tevékenysége következtében következett be az, amivel kapcsolatban egyáltalán ezt a november 24-én kiadott kérdőévet megfogalmazta a Ferencváros. Tehát az, hogy végül is egy ilyen farok csúvája kommunikációs révén lehessen fenntartani egy hatalmat, arra pont az amerikai film a bizonyíték. Én egészen el vagyok képetve. Én, én mindig azt mondom, hogy a média az, az nagyúr és egy hatalmas eszköz, a nagyon erős eszköz a kormányzat kezében. Tehát ma már ugye nincs, nem arról beszélünk, hogy média túlsúly van, hanem szinte csak oldani média van. Tehát egy óriási média felületen tolják az arcunkba folyamatosan ugyanazt a, az egységes és egyébként nagyon lebutított primitív ö, ö, kommunikációt, és ez a sok ismétléssel szép lassan ugye, eléri azt a, azt a, a szintet, hogy, hogy az emberek. Még azok is, akik az elején kételkedtek, egy picit utána már, hogy mondjam, tudat alatt is ö, benne van a fejükbe az az üzenet, amit a kormány ö, súlykolni akar, Hát ez egy, ez egy nagyon demokrácia szempontjából, ez egy nagyon veszélyes helyzet, amikor nincsen egyensúly a médiában. Köszönöm szépen a rendelkezésre, a lássájó folytatjuk. Én köszönöm, szép napot! Szépen. Mesterházi Attilát hallották. Közben kaptam egy üzenetet, az felolvasom önöknek. Az üzenet így szól. Egy erősen naplószavazás szavazás átlag szavazatszáma 15-17 ezer. Vasárnap reggeli nagyjából 9 ezer szavazat érkezett, arány 92-8, a nem létezik javára. Ekkor érkezett az SMS hatása. Egy hígygyülekezeti forrás alapján hirtelen jött 20 ezer az adás kezdetéig ami megfordította az arányt. Az adás végén összesen 60 ezer szavazat érkezett, és 53-47 lett az igenek aránya. dévény információja azzal kapcsolatban, hogy a felkérés a szavazásra a érkezett, az SMS feladója szerint korrekt. Maga a forrás mérvadó. Ott van a fejemben a tegnapi Dudás Gergelyel folytatott beszélgetés, és nem tudom kiverni. Ott van a fejemben a tegnapi nagyon messziről jött ember emléke, és nem tudom kiverni. Ott van a fejemben a, az FTC kérdőív, és persze az, ami történt, és az egésznek a megoldatlansága számomra jelen pillanatban. Tehát, mint aki túl sokat evett és székelési zavara van, Tegnap teljesen egyértelmű választ kaptam arra, hogy tehát a tenapi közönség mindenre válaszolt, amire egyébként a kejfejelensi közönség, közönség adásban nem válaszolt. Tehát a tenapi este az legyűköző volt. A Filipov és a Bakács elképesztő formát futottak. Elsősorban a Filipov, aki engem türelemre és nagyobb megértésre intett, bár mondta, hogy érti, hogy az én hozzáállásom mi ilyen. Hát lehet, hogy amit nagyon aktív formában nem tudok tanulsítani, ezt fáraszt formában kénytelen leszek, mert hogy nem bírom tartani azt a tempót, amit korábban diktáltam. Más ez, mint ami 2000-ben volt, amikor kezdtünk. 8 óra 37 perc van, a kötelező etapon túl vagyok. Gyakorlatilag az történnek, amit önök szeretnének, ha szeretnének bármit is. Én kilencig biztos maradok, kilenc után csak akkor, hogyha erre kifejezett igény van. A pontos idő 8 óra 37 perc. Ma 2017 november 28-a van. Süt a nap, de nagy meleg nincs. Bármivel kapcsolatban. Telefonálhatnak vagy semmivel kapcsolatban sem. Ez majd ki fog derülni. 061489, 0999 és 063677161. Félelek, ha van mire. Eltéve, de nem megengedve. El tudják azt képzelni, hogy milyen lehet az ATV-ben dolgozni, hogyha egyébként tényleg a hídgyülekezet adta ki azt az utasítást, hogy telefonáljanak be, hogy pozitív legyen a végeredmény a heti naplóban, hogy van soros terv. Nem azt mondom, hogy ez történt, de el tudják azt képzelni, hogy van ott olyan munkatárs, akinek a fejében ott van a gyanú, és nem próbál ennek utána járni. Soha. Semmilyen presszió engem a civil rádióban nem ért. Soha semmilyen presszió leszámítva, amiről önök is hallottak. De ami nem ilyen vonatkozású volt, a rádiókúban nem ért. Ami volt annak, mind utána jártam. Azt mind tisztaztam. Az önkormányzati együttműködésben ilyen presszió engem nem ért. Nem kerültem azzal ellentmondásba, hogy másról szóltak a reklámok, és másról szólt a műsor. Bár kerülhettem volna. Ugye a fradi vezetősége most visszaváltatja azokkal, akik a bezárt szektorokban vásároltak jegyet, és a megértésüget kéri. Hogy nem szakad le a csillár. 061, 489, 0999 és 063677161. De beszéltünk arról, hogy milyen forgalmi helyzet volt tegnap a delegációk miatt. Bármiről. Gyerekük született, unokájuk született. Vettek egy macskát. Honnan tudjam, hogy mi történt önökkel, ha nem számolnak be róla? Hogy élték meg a tegnapi? Nagyon messzire jöttem be. Régen voltak betelefonálók ügyben. Csak biztatom önöket. Ez a műsor abból áll, ahogy azt a Szilágyi mondta. Zenéből, szövegből és csöndből, de alapvet, jó, nagyon sokszor szokták élvezni a zenét. És nagyon jó, hogyha okos dolgokat mondok, de ma éppen nem fog tudni sokkal több okosat mondani, mert fáradt vagyok. Tele van a fejem. És most nem fog kiürülni ahhoz, hogy a sok okos gondolat beáromoljon. Te beszélgetni arra alkalmas vagyok. Talán. Az viszont kell még egy ember. 061, 489, 0999 és 063677, 1161. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont halásra! Jó reggelt kívánok, elnézést az előbb a kihangosító, kihangosító miatt nem tudtam ö, beszélni önnel. Azért hívom, mert ö, annak idején még tavasszal a Rádiókúba felvetettem azt, hogy a 18. kerületben van egy éjjel nappali patika, és annak Igen. a parkolási gondja nincs megoldva. Akkor a polgármester úr ígéretet tett erre, hogy, hogy meg fogják oldani, sőt, a felújításnak ez lesz a kezdete. Én azt nem tudom, hogy volt e felújítás, de hogy a patika terepe az pont ugyanúgy néz ki, mint annak idején, az, az viszont biztos. Én ezt kérdeztem tőle valaminek okán úgy emlékszem, és mintha azt válaszolta volna, hogy ott történt változás, de csütörtökön fogok vele legközelebb beszélni. Sajnos nem biztos, hogy, hogy bocsánat, csak nem biztos, hogy, hogy csütörtökön tudom hallgatni. Ez nagyon hektikus, hogy mikor uh, tudom hallgatni ezen műsorát. De létezhet viszont, az, hogy viszont... én felhívjam önt, függetlenül hogy hallgatja-e, vagy sem? Vagy nem biztos, hogy uh, sajnos, sajnos pont ezen a héten csütörtökén ez nem is lehetséges. Jó, rendben van, akkor szóvá fogom tenni. Köszönöm szépen, tehát nem változott semmi, ugyanolyan. olyan. Én... <gül> Megértettem, szóvá fogom tenni. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen, köszönöm szépen. Nincs mit köszönnie. Okay, That <laughs> kid Legett kívánok. Legett Kovács Zoltán vagyok. Fialaim. Fia. Kovács, Zoltán. Kovács Zoltán vagyok. Én egy más témával kapcsolatban szeretnék most betelefonálni. Haló? Figyel. Igen. Aval a témával kapcsolatban, hogy most <laughs> ezt a szerencsétlen jobbikot csesztetik, hogy ki, kivel akar koalícióval lépni, és kit, és hogy fogad el. Annak idején, 1998-ban, nagyon érdekes dolog, 1998-ban Orbán Viktor azt mondta, hogy, hogy a, a torgyán féle kisgazdapárttal bárkivel, de abban soha nem lép koalícióra. És ugye úgy, hogy a politika mit hozott? Azt hozta, hogy mégis kénytelen volt a torgyának udvarolni, elmenni hozzá, és, és megkérni, hogy létene koalícióra, mert így tudott nyerni a Fidesz. Mert hogyha a kisgazdapárt akkor nem lép vissza 80-valahány helyen, akkor az Orbán soha nem lett volna a miniszterelnök. Tehát ezért mondom, hogy most a vonagábor csesztetik avval, a vonagábor rájött arra, hogy ezzel a radikalizmussal nem lehet Magyarországon egyszerűen x-szavazatnál többet. És igen, változnia kell, és nagyon sok minden rájött. Én ezt úgy érzem, hogy ezt, e, e, e, ezt méltányulni kell az embereknek, és tudomásuk kell venni, hogy a politikában sokszor ahhoz, hogy el tudják érni a céljaikat, hogy meg tudják verni esetleg pont a Fidesz, kénytelen lépésekre szolítkozni. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 12 perc van lesz, inkább 11 perc lesz 9, mint tudják, ilyenkor van kötelező szolgáltatás, tehát gyakorlatilag nagyjából 7-8 percük van arra, hogy meggyőzzenek arról, hogy a műsor tartson tovább, mint 9 óra, én meggyőzhető vagyok, de ahhoz önök kellenek. 061 0999 és 0 egy Jó reggelt kívánok, fiatal úr! Azt szeretném mondani, hogyha higióletézetébe tényleg SMS-t küldtek, hogyha tényleg így van, hogy sms küldtek, hogy szavazzanak az ACB-be, hát én azt egyszerűen nagyon-nagyon helytelen. Az helyen. a kérdés, hogy így volt-e, vagy sem? Igen, igen, hogyha így volt. A, hogyha így De volt. Ki kell akkor igen. És ha így volt, hát. akkor, akkor Svá, nem tud, akkor az mindenki, aki ott dolgozik, annak át kell gondolnia azt, amit át kell gondolnia. Vagy nem kell át gondolnia. Hol van az előír vagy át kell gondolnia. Csak úgy van élem. Ezért megéltem egyesmást az ügyben már, de az mind-mind éppen abból adódóan, hogy berzenkedtem. Azt szóvá tettem, és aztán lett is belőle Kalamajka. De akkor nagyon szépen fejeztem ki, hogy Kalamajka istenem. Bárki? 061 489 099 és 06 30 egy hat Nagyjából 6 percük van, hogy marasztaljanak. Jó reggelt! Jó reggelt! Na, Léci, legyen műsor tovább! 061 489 0999 és 06 3677 1161. Léci? Train in my, in my train Jó, reggae. Jó reggae. A vasárnapi swábi produkcióhoz szeretnék hozzá, hogy a végé 61 ezer volt, kontozom a jelentkező száma, és már könyörgött, hogy hagyják abba. Ezen kívül ilyen nagyon vidában vezette a műsor, különböző gondolataim támadtak, de egész focine szintű volt, hogy tessék még telefonálni. Hát én emlékeim szerint nem hallgatom minden, vagy nézem minden héten a Hetzisankót, de ilyen számok eddig nem voltak, de az volt az érzésem, hogy az aktivisták feltámadtak. Én ezt szerintem, hogy az, akti, az, az hogy a te de ez volt, az ügyben közömbös, az nagyon jó, hogy te ezt elmondod, de ez a svábinak valamilyen szakmai hozzáállására szükség lett volna szerintem. Nekem nagyon vidám volt, valami nem, nem volt kerek vele, de ezt nem, nem akarom jó, csak sem. azt gondolom, hogy ez nem svábinak a hitelességét kérdelőjelező meg, hanem az egész csatornáit de van benne valami így, hogy mondod. Nő, csak ez, ez nem, tehát ez a műsor, ez nem azon múlik, tehát attól az én, amikor ide betelefonálnak, akkor kíváncsi vagyok az önök véleményére adott esetben a tiédre. De attól én még a saját gondolataimat megfogalmazom. Az, hogy, és hát a szervezetbe betelefonálással kapcsolatban a kegyfejlőncsiban korábban is különböző ilyen mendemondák voltak, de erre soha se lehetett rájönni. Hogyha mögött tényleg ez húzódott meg, hogy a hídgyülekezetében erre vonatkozó narratíva volt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a skandalum. Éjjel. Éjjel. Hát a történelmi egyház jó, csak azok, akik közben műsort készítenek, azok tudva nem egyháztagok. Tehát más a kötelesség az egyháztagnak, és más a kötelesség a médiának. Ha a kettő fedésbe kerül, ott szörnyű dolgok történnek. Nulla hat egy négy nyolc hat egy. 155 másodperccel rendelkezésükre, a marasztalásra, léci léci léci Nem kényszer a Kejfej Jancsi és a disznótor alapon alapon 06148909999 és 0636771161 először. Minden a kísérleti misor, minden a utolsó adás. 1489, 7, 7, -1 -1 6 egy másodszor. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Én úgy gondolom, hogy elsősorban az ATV csatornának lenne érdeke, kideríteni, hogy mi történt. Hát, ezzel most nem mondott nagyot. Nulla egy, Senki többet. mondta, ha nem, hát nem dörö.fi kukac gmail.com, ha nem ez volt az utolsó műsor, megmaradt kísérletinek és holnap ismét találkozunk viszont halásra!